жуків, метеликів, комах. Земля була повна коріння хробаків, кротів, мурашви і козачків. Соковитий, духм'яний запах сіна йому почувся. Відчув він у плечах солодкий ломець, наче й справді цілий день махав косою. Запах меду почув від білих та жовтих розсипів кашки. Чоли загули коло нього тисячами крил, і йому здалося, що він повернувся на галявину на який став чоловіком. Сонце грало на листі і пелюсті урочисту пісню, і під ту мелодію рушив він у свій упередній шлях, а за ним статечно і мірно покиваючи пішли три його вірні супроводниці. Розділ п'ятий. Запах серпневого сонця. Спека, крик, цекад, полум'ям підняв до хмар, нерухомих хмар, сарен, 18 століття. Шкільний двір було захаращено витягнутими партами і столами. Олександра Панасівна метнулася по вулиці і вже йшла в суправді кількох молодиць. Несли вони з собою горщики з білою глиною та квачі. Старший хлопець Олександра Панасівна ніс від річки повні відра. Син підстарший сидів серед двору і рівняв на шматку рейки цвяхи. Марія Яківна снувала з віхтиком, і обтирала спарт куряву. Сторож Степан лагодив ті парти, голосно лупаючи по головках цвяхів молотком. Згори спускалася Галя в сірому старенькому платячку і в білій хустиці, і Володимир, який розмішував фарбу, перш ніж почати фарбувати, мимоволі на неї задивився. Не мала зараз тої краси, яка так вразила його, коли піднявся був на гору, але лице її було таке кругле і таке здивовано миловидне, що він знову відчув, як у нього закалатало серце. Поруч з нею вступав голий до пояса хлопець, тримав у руках старе відро. Старша дочка Олександри Панасівни почервоніла, дивлячись на хлопця, і, щоб сховати зворушення, нахилилася і почала перев'язувати шнурок на балетці». Дочка підстарша ганялася за меншою, вони стрибали з парти на парту, аж доки сторож Степан не нагримав на них. Олександра Панасівна підійшла в супроводі молодець до Хвіртки, водночас із Галею. Вони спинилися на мент, високо зазвучали їхні голоси. Хлопець покинув їх і пішов із відром до річки, там він спинився по колінам в воді і заслухався, як звучить коло його литок вода. Звернув у гору і побачив синезне серпневе небо з величезними купчастими хмарами. Почув млосний запах бур'янів та води. Ген далеко, з лівої руки, побачив високий зелений горб, на якому сидів на розкладному стільці сивий козопас Іван Шевчук. А довкола розбрелися білі, аж сліпучі здалеку кози. Хлопець вибрів із води разом із наповненим відром і самохід зустрівся поглядом зі старшою дочкою Олександри Панасівни. Вони привіталися, а він схопив інше відро, щоб наповнити його для дівчинки. Вона спитала його про щось дзвінким голоском. Він подумав, що Дзенкінт швиду в річці, і цей голос – один звук. Набрав води, а коли передавав відро дівчинці, їхні руки схрестилися. Тільки тепер він зрозумів що оповідає вона йому. Ледь-ледь не згубила вона скляної кулі, яку він їй подарував. Власне, хотіла її присвоїти молодша сестра, але вона знайшла і відібрала. Сонце так яскраво освітлювало при цьому її обличчя, що воно здалося хлопцеві майже білим і здалися дивовижно прозорими її очі дві малі, сірі і надзвичайно світлі кринички». Володимир у цей час поклав на парту перший мазок фарби. Жінки повідчиняли у класах вікна, і в порожніх кімнатах їхні голоси звучали підсилено. Жінки розчиняли в горнятах білу глину. Там порядкувала Олександра Панасівна, яка з'являлася чи в одному, чи в другому вікні. Раз визернуло з вікна і кругле галини личко, і ненароком зустрілося з Володимиром поглядом наче пролетіла поміж них зелена іскра, зв'язала їх і сполучила, а водночас і перелякала. Галя миттю сховалася, а Володимир ляпнув на парту стільки фарби, що та потекла по схилу тонкими рунатними струмками. Сторож Степан показав йому на відламану спинку від парти, і вони заговорили, як би ліпше її приладнати. В цей час жінки загриміли в класах столами, підсовуючи, щоб легше було білити. На один із тих столів миттю скочила Олександра Панасівна і відразу замахала квачем, голосно розповідаючи жінкам якусь історію. Володимир задоволено дихнув запахом фарби і почав ретельно її розмазувати пензлем. Хлопець із старшою дочкою Олександри Панасівни знову приніс води. Марія Яківна взяла одне з відер і почала полоскати в ньому почернілий відкуряв віхтик. Сторож Степан гукнув на сенів Олександри Панасівни. Один став тримати дошку, а другий підставляв на те місце, куди мав зайти цвях важкого молотка. Сторож сильно бив по головці, і дошка в хлоп'ячих руках стрибала. Марія Яковіна по домонтарському обходила парти і ретельно їх обтирала. Потім вона обітре дошки й столи. В цей час у порожніх класах знову задудніли лунькі голоси, і четверо квачів дружно заходили по стінах. Стелі оббілювала Олександра Панасівна як найвища, в класі запахло мокрою глиною, і хлопець, Удихнувши того запаху, відчув урочистий настрій, який запановує, коли білять хати. З кутка двору захоплена цвірчала цвіркуни. Сонце щедро освітлювало двір і людей у ньому. І всі вони в тому світлі здалися хлопцеві прозорілими. Пізніше він згадав цей день, сидячи самотньо на веранді Марії Яківни, в тому таке лозовому кріслі, що в ньому любив сидіти старий Іван, Буде він тоді дорослий і куритиме люльку. Одна із хмарок, який випустить з тої люльки, ратом освітить йому ту далеку картину, повернувши незрівняне відчуття серпневого сонця, яке завжди свідчить про достоянність, а водночас і про закінчення літа. Тим часом по небі повільно пливли, наче велетенські білі кораблі-хмари, і старий козопас там, на горбі. Стежачи за повільним та несхитним рухом тих хмар, побачить небо вщерть заповнене велетенськими птахами, такими великими, що не сила їм буде швидко летіти. Лежали вони, завмерло на синьому полі неба, і тільки пильно придивившись, можна було б спостерігати о той одноманітний рух. Тиха радість почала вливатись у серце старого, нагадало це йому всі три спалахи, які він пережив. Цього разу впадав у визір старого, більше жовтий колір. Чув він дух тлілих бур'янів, втомленої землі і першого осіння листя. Було теперішнє його світло і та радість, як серпневе сонце зі своїм запахом. Прочувалася в ньому важкота пригнутих під плодами гілок. Тонка й сумовита усмішка лягала на вуста старому, і він просидів із тою усмішкою, аж надто довго, забувши наглядати за козами. Через це, може, він і не побачив того клопітного руху, що ним виповнився шкільний двір, не побачив дружини, що заклопотано обтирала куряву, не почув дзвінких жіночих голосів у порожнечі класів. Все це існувало в той день поза ним. В той день відчував він, що сонце, хоч і гаряче, Має вже в собі присмак тліну і, що засноване воно легкою срібною мережкою, яку сплели довкола нього невгамовні павуки. Побачив він самотню білу шапку кульбаби, яка цвіла вдруге і вдруге народила свій легіон парашутиків. Теплий і повільний вітер повіяв на нього, і зірвав він та й поніс з тої шапки з десяток насінин. Розбухли вони раптом у повітрі, розрослися і стали пір'ям для білих птахів, що їх уздрів Іван у небі. Тиха осінь ступала на землю золотими черевичками, поклавши собі на вуста пальця. Старий надто виразно побачив цю жовту постать, тож звівся, склав стільця і пішов додому. Кози здивувалися на цей несподіваний вчинок свого володаря, але перестали скупти траву і повільно Повеликлися слідом. Марія Яківна, яка узріла була той похід зі шкільного подвір'я, змушена була підійти до Володимира і відпроситися додому. Володимир звів на неї прозорі від щетрого сонця очі і, звісно, річ дозволив, адже вони тут чудово правляться і без неї. Марія Яківна покидала цей двір і жалем, і з тривогою, бо те, що її чоловік покинув гору передчасно – не могло її не стурбувати. Отож вона й поспішила до свого бійця, щоб стати там на воротях, а коли вона вже стала і начікувала чоловіка, зі шкільних вікон раптом полинув, вирвавшись із чотирьох жіночих грудей, чудовий спів. Може, через це старша дочка Олександри Панасівни рішуче перев'язала чоло косинкою і ступила й собі в шкільні двері, а сторож Степан зупинився з молотком у руці. І аж рота розтулив, дрібно покліпуючи каправими очима. Кілька парт уже сяло фарбою, сонце грало на лискучих плащинах, і старий козопас, який побачив ті ясно-брунатні плями, подумав, що то теж своєрідний призвісник осені. Володимир, однак, милувався на діло рук своїх, і коли до нього підійшов хлопець і попросився малярчуки, він радо на те пристав – вони запрацювали вже в дві руки, захоплено, водячи пензлями по потрісканих, порізаних та залитих чорнилом дошках. Галя визирнула у вікно і помітила цю несподівану іделію. Була вона з ніг долови, заляпана білими крапками, і Володимир, побачивши її отаку покрапковану, не втримався, щоб не всміхнутися. Проста і широка вийшла в нього усмішка. Галя не встигла на неї зреагувати бо на її лиці мимовільно спливла така ж усмішка. І вони, ці два однакові усміхи, напрочуд злагоджено поєдналися. Хлопець встиг замастити фарбою щеку, стояв до вікна спиною, і Володимир сказав щось веселе про ту його замащену щеку. Вони водночас засміялися, Володимир і хлопець, і на цей сміх визернула вже так само заляпана глиною старша дочка Олександри Панасівни. Сторож Степан сидів на парті і перепочивав. В бороді його стриміла самокрутка і блідо цвів вогник. Він почав розповідати довгу і не зовсім логічно збудовану історію. Його низький голос погідно плив подвір'ям. Пихкав одночас і цигаркою. Вряди годи звивалася над його головою синя хмарка диму. Підстарший син Олександри Панасівни звівся від своєї Залізяки, на якій. Вигинав цвяхи і струсив із колін іржавий порох. Пішов неквавно до туалету, обмацуючи в кишені недбало викинутої Степаном недокурок. В туалеті він запалив сірника і з насолодою втягнув у себе міцний дим. Старший син Олександри Панасівни пішов до туалету і собі, і вони по-братському розкурили.